Este o resumo de nova semanal que facemos dende Radio Roncudo, Radio Neria que pasa na Costa.gal para o programa Sempre en Galicia. Ahora que comeza a temporada turística, comenzamos precisamente con unha nova relacionada co turismo na Costa da Morte porque apeteceme a asociación que aglutina todo o sector turístico da Costa da Morte busca máis socios convocando tres xuntanzas comarcais con políticos e tamén empresarios. Un dos claros objetivos da nova directiva da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte é a ampliación do seu número de socios. A entidade medra pouco a pouco e dos 77 socios cos que colleron a entidade en xullo. Acabaron xa en 2022 100 socios e esperan chegar aos 300 durante o ano 2023, explicou así Pepe Formoso. Para apetéceme é moi importante incorporar o maior número de socios e crear un músculo turístico comarcal para contratar servicios profesionais de asesoramento técnico e mellorar tamén accións turísticas. Para iso convocan alcaldes e alcaldesas, diputados e empresarios do seu destino Costa da Morte a tres reunións unha en Bragantinho, unha na comarca de Soneira e outra na comarca de Fisterra, que van a ser precisamente o martes 21 de febreiro, o de 1 de marzo e o xoves 2 de marzo. Recollemos tamén esta semana eh, información relativa a demandas, neste caso da alcaldesa de, de Camariñas, que pide que a autovía que nestes momentos chega a Vallo eh, alcance xa o seu tramo en Calo, no Consello de Camariñas. Hay que lembrar que a autovía atopase nestes momentos Unha fase de proxeto para a súa ampliación, dende o seu tramo Santa Irene ata Calo mediante a modalidade de corredor e non de autovía, como estaba pensado inicialmente. Os veciños e veciñas da Costa Morte siguen esperando precisamente a ampliación, unha ampliación moi necesaria Eh, recullían mellos esta, esta semana de que eh, se pues, incrementara o tráfico precisamente por esta autovía e que conecta nestes momentos xa pues, unha localidade como Fisterra e a Coruña nunha hora e cinco minutos, se vería ser rebaixada así polo menos se fixara a autovía hasta onde estaba prevista inicialmente a alcaldesa de Camariñas collo guante esta semana, tamén todo é que dito porque eh, Calo pertence a o Concedo de Camariñas, e o interese tamén para este Concedo, obviamente pues, eh, é máximo. Desde o punto de vista sanitario exixen que se cubra a praza de dermatoloxía do Hospital de C que está vacante dende o mes de setembro. Nova denuncia en materia de recortes eh, de, na, na área sanitaria que efecta o Hospital Brugía da Xunqueira de Cé neste caso a Comisión Intersindical Galega na súa sección de saúde alerta sobre a situación do servicio de dermatoloxía así como de medicina preventiva perdón, e otorrinolaringología ven de retransmitirlle a xerencia da Coruña un escrito manifestando seu malestar e conformidade co que está a acontecer nesta praza concretamente na dermatoloxía vacante, vacante dentro do mes de setembro Recollemos tamén unha nova do Movimento Asociativo, a directiva da Asociación Fumas Local, di que queren seguir facendo parroquia. José Miguel Camaños Sendón, Juan Carlos Beiro Ézara, Alicia Trillo Mouzo, Jesús Márquez Ézara, Miguel Trillo, Javier Carballo Trillo, Javier Camaño Quintera, José Manuel Lago Grille, Jennifer Lago Grille, Luis Carlos Lourido, pois están, de alguma maneira, formando estes momentos Pu pois a, a directiva fumes da alcaldede da, da parroquia da meenda de ce tra a renovación anunciada o pasado no mes de diciembre din que o seu obtivo fundamental pu pois é seguir facendo parroquia con actividades de todo tipo que ven real realizando xa a histórica asociación desde pois, grupos de baile rexionalal eh, ata a organización das festas da propia parroquia Os colexios da comarca celebraban esta semana o antroido, o antroido que entra de xa nesta fin de semana con numerosas actividades e que, vamos a fazer un pequeno resumen, empezaba, como xa vos decía, nos, eh, nos coles, pois, eh, nos institutos eh, coles de primaria da, da Costa da Morte, celebrabanse pois, un montón de, de actividades e recolhemos tamén en que pasa na costa, pois desatopar na xenda dentro dos paravozar da Costa da Morte, pois todas as actividades dentro do Concello de Cé, uh, Muros, Carballo, Santa Coma, Mazaricos, Malpica, Laxicabana, Carnota, Zas, Ponte, Césum, Milagrosa, Carballo, Laracha, Vimeanzo, Vistarra, Camariñas, Edombría e Corme, que hoxe comece en Corme, uh, na localidade onde emite radio roncudo, pois unha verbena nocturna, Pues, dedicada ao pues, antroído, con un montón de actividades na que os vecinos e as veciñas se involucran, eh, levando pues, orellas, filloas e outro tipo de postres e dulces e eh, comida de, de estas eh, pues, non per todos os concellos que labran as súas eh, actividades, por exemplo, podemos destacar pues, o concello de Fistarra o mar que eh, se culminará Conseu, eh, de, bueno, o concurso de comparsas non? que, que, que da algúnha maneira pues, van marcando pues, ese, ese punto céntrico do, do antroído da Costa da morte. Pero todos os concellos están esforzando moltísimo este ano nas súas actividades, eh, as rúas, perveas, eh, pois pues, concursos de, de disfraces en cada sitio. Por exemplo me anzo pues, destaca moito o seu programa, pero bueno, en todos lados non vamos a ter a, a Micaela en, en Buño outra vez Podes consultar, non vamos ahora a dar aquí todas as actividades, Podes consultalas todas na xenda de entroidos da Costa da Morte, porque recollemos de forma permenorizada pois, todas as actividades que se celebran nos distintos puntos de, de interese da, da Costa da Morte por suposto este fin de semana pois, de, de entroido e, e obviamente pois, é importante bueno, máis pousiñas a destacar, por exemplo, que Calvo está entre as eh, 10 empresas españolas de alimentación máis responsables e aplicando pois eh, no seu canal de, de, de producción e elaboración, pois eh tamén ao e sobre todo pois, os mecanismos anticontaminación, no, colocar os ríos Tambén destacamos eh, pois, que o auxe da madeira nesta comarca, Bergantinos, fundamentalmente foi sempre unha potencia madeireira no, no século XX pois, como é de Brénsen, se recupera gríos eh, pola alza deste mercado de novo madeirista na, na zona. Tambén eh, destacamos eh, hoxe en día pois, eh, pois que Paula Mouzo vai a, a liderar o PP Eh, a alcaldía de de Vimeanzos, que vi, perdón, de bimeanzos, meus de de Camariñas, quedan poucas, quedan poucos eh, xa candidatos por descubrir, pero ainda seguimos tendo ¿no? Tamén destacar, couso pues, que esta semana eh, os traballos do centro comercial da Revolta de Carballo van poñendo eh, pues, o seu fin, incluso a nova rotonda da Revolta en Carballo vai estar eh, finalizada este mes. E tamén destacamos unha noticia interesante. No hai donde donde o supercuarto doispado Concede a Iglesia propia a calificación de, de santuario. Non temos, como voss de decía, un montón de información que podedes eh, consultar en que pasa na Costa.ual. Este é o meu resumo semanal para sempre en Galicia, lembrarvos que eh, podedes escutar o programa tamén nas emisoras eh, comunitarias da Costa da Morte mañá ás 10 minutos.